«Мені соромно за свої неприборкані нерви. Дуже соромно. Бо тоді, прийшовши до хати, я сказала Маркові, іди геть, іди геть, не звикай спати в мене». Він слухняно схилив голову і пішов, а зранку, коли я протерла сухі від сліз очі і вирішила вийти на прогулянку, знайшла його сплячем на порозі з надвору. «Все. Я остаточно пішов з дому», – повідомляє він. Теж на силу продерше, теж опухлі очі, сісти й плакати. Ось на тому ми далі живемо. Цікаво, хто з нас у двох, утримує нас двох? Я, коли за звичкою машинально віддаю йому гроші за позування, які він несе на ринок і витрачає на харчі. Чи він, який своїм тілом забезпечує своєчасне виконання моїх академічних завдань і так гарантує мені отримання стипендії. Ми з ним варимо квасолову зупу і їмо хліб з медом. Цікаво, скільки у мене його зображень. Я намагаюся порахувати, виходить щось біля двох сотень. Незліченні начерки олівцем. Ось його обличчя, усміхається, думає, ось він весь. Рухається, вмивається, голиться, сидить на ганку і курить. А ось він дивиться на сонце. Ось він іде, ось він спить. Є ще легкі повітряні акварелі, де він схожий на Янгола і навіть один портрет на полотні. Всього біля двох сотень, якщо не враховувати фотографій. Я впускаю його найглибше, я пробачаю йому усе. А колись мене намагалися зґвалтувати у гуртожитку в іншому місці, на підвіконні, вибивши мною шибку. Відтоді я ношу на спині кілька довгих, добре помітних білих шрамів. Марко нечутно підходить ззаду, цілуючи шрами і шепче тобі, відрізали крила? Чортів романтику, ти остаточно поховав мене тим поцілунком. Сусіди називають його... Лінюхом, шматою, блядуном, безхребетним, ні на що нездатним Альфонсом. І треба ж йому раптом нагодитися і почути якусь таку розмову. Скриплячи зубами, він обіцяє мені, що наповнить наш дім грішми. Гроші? Ха -ха. Колись моя прабаба продала свою першу корову, котру їй дали батьки у посах. Надзвичайно важке рішення – Облившись слізьми, попрощавшись із улюбленою красулею, власноруч відвідавши її до нових господарів, прабаба цілий вечір перераховувала отримані гроші і планувала, що купить на них для двох малих дітей, одного з яких треба було віддавати до школи. Наступного ранку десь високо сталася фінансова катастрофа і вчорашні прабабині гроші перетворилися на порох. Вона обклеїла папірцями по десятці все нутро скрині зі своїм нехитрим жіночим скарбом. Я не хочу, щоб Марко розмінювався на такі непевні цінності. Він вартий набагато більшого. «Заспокойся», – кажу я йому. «Хіба ти ніколи не чув, як повсюди мене називають курвою, розлучницею і відьмою? То що нам тепер із того?» Він з первісним захватом розглядає себе на моїх малюнках, інколи годами – годинами не випускає їх із рук. Йому дуже подобається, як я малюю. Я відчуваю твій майбутній успіх, каже. Ну так, дивно було б почути від нього щось інше. І поки інші митці печуть свіжі шедеври, презентують їх у модних галереях і з трепетом очікують рецензій у столичних часописах, ми тут... На споді самих себе поволі пливемо артеріями свого мистецтва по його густій повній живого кисню крові. Ви думаєте, що то ви, щасливчики, що ви чогось досягли, реалізувалися, щось комусь довели, вхопили славу за ліву задню ногу і пізнали усе найкраще в цьому житті? Дзуське, це ми найщасливіші. Ось ми лежимо, поволі склеючись, пітною шкірою, гіркі сливи сохнуть на алюмінієвій тарелі, а тіла сповнюються любов'ю такою важелезною і приреченою, що вже...